Я вже хотів було підвестися, вийти на свіже повітря і там спробувати вгамувати, вичавити із себе нудоту від цієї людини і розмови з нею. Аж тут лікар підвів голову і чомусь пошибки сказав. Я забув. Забув, що хотів, що хотів розповісти. Можливо, це тобі щось і дасть? «Ми з ним, а він і я?» Лікар мотнув головою, збираючи докупи думки, які ніяк не хотіли його слухатися, і розбігалися немов горох по столі. щоку і вже впевненіше продовжив.